«Навіщо?» – ще раз запитав Михал, не підпускаючи мардулу. І раптом йому привидівся за десять кроків біля самого вогню хідкий силует, що схрестив примарні руки на примарних грудях. Вогонь хлюпнув навидово іскристим залпом, обриси проступили чіткіше, Опуклюши, широкі плечі орлений ніс із роздутими ніздрями, жавлячи витрішковаті очі. Батько, не стямившись, прошептав Михалик, батько, прости, дурня, і раптом збагнув, навіщо мордула проривався в притул збагнув за минь до того, як стражі його власної свідомості опустили вогненні мечі на зухвалого прибольця. Напевно, якби не дар вирізняти до себе подібних, венесений із палахкітливої свідомості конаючого батька, Михал усе-таки спізнився б, і вже тримав би ідіоту у своїх обіймах, гірше рослину. Йони Мардула-розбійник, син Мардула-розбійника і Янтасі Новобильської, був злодієм. Розшукуючи своїх майбутніх прийомних дітей по містах і селах, би могла б потім, виховуючи старий Самоїл, не помітив того, що зростало в нього під боком. Точніше, помітив, але запізно. В останні роки життя, коли пташенята з його гнізда розлетілися, роз'їхалися, коли сам він остаточно постарішав і випоївив травами на печі пораненого підлітка-розбіночка, саме тоді й відчув, Самоїв бацав розбійному Гураликові, знайомий злодійський талант, саме тоді і взявся навчати Мардулу потрібної вправності. Однак мало чого встиг навчити, помер. Одне забув сказати головне, що не один він такий на білому світі. Мардул розбійник. Мердула злодій ні не один, навіть після Самуїлової смерті. І ось тепер останній учень Самуїла Баций своїми мізерними силами намагався вкрасти бойові знання Михалика Івонича, не розуміючи, що робить та з ким зв'язався. Це було те, чого Михал ніяк не міг передбачити. Але ж він краще від будь-якого знав, що військовий талант не викрасти, так само, як інший якийсь талант. Що в розпал двобою аж ніяк не пропустимо пхатися в душу супротивника. Ліпше вже одразу підставити шию під клинок, щоб безпечніше красти здобич у недремної рисі або яйця з гадючого гнізда. Він це знав. О, як добре він знав це, і всі сили пішли на страшний окрик, нечутний нікому за винятком стражів, що знахоті опустили мечі та відійшли вбік, даючи змоги прогломшеному прибульцю випасти назовню. Уперше Михалик Івонич. Михайло Райцеш, придворний войвода Райцеш довідався, що його власний військовий хист охороняють такі ж стражі, які дар Жан П'єра Шаранта Столузи, що це його, його талант, не крадений, а власний, який вріз корінням у підморівок душі, що дав численні пагони і нема. Чого викладатися, метатися ночами серед зібганих простирадів і кусати подушку, нема про що шкодувати».